вирішила поступитися його домоганням. Того вечора він так і не прийшов. Наступного дня Олена приїхала додому пізно. Вона з Ірою засиділася в бібліотеці над дипломними роботами. І ніз до носа зіткнулася зі Славчиком на тролейбусній зупинці. Здрастуй, красуне!» Славчик посміхався своєю звичайною, ледь помітною посмішечкою. При цьому його ліва брова повзла вгору, а очі начебто затягувало масляною плівкою, хоча зіниці так і буравили співрозмовника. Був він високий, стрункий, по-модному стригся і навіть у мороз ходив без шапки. «Так пізно з інституту?» з підкресленим сумнівом поцікавився він. «Привіт!» – видихнула Олена. «Так, засиділася в бібліотеці». «Ага!» «Ну-ну, в -ну, світло, а не в як то кажуть, тьма. А вона, як відомо, друг молодих!» Славчик вищарився, дуже задоволений своїм дотипом. «Додому квапишся? Може, посидимо? У тебе вдома ще нікого нема, світло не горить!» «Звичайно, давай посидимо!» – відгукнулася Олена. «Тільки холодно щось. Як там?» Щось-то стало холодніти, чи не час мене зігріти, а? Може, підемо посидимо десь у теплі? Винця вип'ємо. Чи ти віддаєш перевагу горілочці? Ой, що ти? Я не п'ю. Ха-ха-ха-ха, Славчик. Це я пожартував. Ну, просто посидимо, поспілкуємося. Він пильно подивився на Олену. Вона не знала, що й сказати. Усе було так несподівано. А втім, чому несподівано? Адже вона вже прийняла рішення. І мама саме сьогодні після роботи поїде до своєї сестри і повернеться не раніше одинадцятої. Та й він, Славчик, зараз тверезий. То чого їй ще треба? Просто боїться ото й усе. Ха, боягузка. Але ж він може більше й не прийти до неї. Олена повільно підвела голову. Подивилася Славчикові просто у вічі й відповіла, гаразд, ходімо. Квартира була точно такого ж планування, як волени, і розташована теж на п'ятому поверсі. Тільки все тут було страх, яке занедбане, повітря, затхле, на меблях товстий шар пилу, а на підлозі валялися якісь недогризки та папірці. Проходь, влаштовуйся, запрошував Славчик. Почувайся, як удома. Але не забувай, що в гостях. А я на кухні поклопочуся. Олена нерішуче переступила поріг кімнати і вимкнула світло. Це, зважаючи на все, було житло хазяїна. Щось середнє між спортзалом та спальнею. У кутку лежали гантелі і пласкі кола від штанги. Млинці, як потім назвав їх Славчик. На шафі Ледь розмістився велосипед без коліс, велотренажер. До стелі було прибито гаки із закріпленими на них кільцями. Цей спортивний снаряд Олена знала. Крім шафи, з меблів у кімнаті стояла тільки тахта, застелена покривалом. Вікна були щільно зашторені. Якусь мить дівчина вагалася, бо не знала, скидати чуботи чи ні. Підлогу тут так давно не мили, що по кутках не просто лежав пил, а вже згорнувся в круглі пухнасті грудочки. Лише посеред кімнати і біля тахти пилу не було. Олені спала на думку, що ці місця начебто витоптані. Чоботи її були чистими, вона вирішила не роззуватися. Підійшла до тахти і нерішуче присіла скраєчку. Під вагою її тіла покривала трохи сунулося, і з-під нього показався ріжечок подушки в не дуже чистій наволочці. Олена глянула нишком на двері, потім трішки підняла ріжечок покривала. Ні простирадла, ні ковдри немає. Розправивши покривало, вона полегшено зітхнула. Тут ніхто не спав за відсутності хазяїна а подушку він міг залишити на тахті й сам. Навіщо йому, від'їжджаючи, ховати її кудись? «Ну, як ми себе почуваємо? Призвичайились уже?» У дверях стояв Славчик і тримав в одній руці пляшку червоного вина, а в другій – затиснуті пальцями за ніжки келихи. «Чому досі в чобітках?» «Швиденько скидає усе із залазь на ліжко. У нас тут по-простому». Як у воєнно-польових умовах, а на війні, кажуть, як на війні. Славчик розтяг гупи в посмішці, і його ліва брова поповзла догори. Олина слухняно нахилилася,